Глибоко, не сягнеш, гукає Хаєцький у гору. Ліворуч і праворуч гримить кам'яний Будапешт. Земля весь час дрижить, не знає спочинку. Де взявшись, над самими дахами звиттям проноситься літак. На черві чорні хрести, такий як в 1941-му. Але тоді він ходив по головах як пан. Тепер ніби тікає, чим душу від погоні. Дівчики, жартівливо командує хтось із бійців. По щелях. Літак висипає над подвір'ям дрібні тріскучі гранати. Пороснуло, залущало скрізь, немов розсипалось на скалки, висока скляна стіна. Здорів німець. Тріск згасає, бійці вилазять з землі. Мене поранило. Урочисто звертається до всіх Хаїцький. Куди? Хома тут же при всіх розтібається, спускає штани. Денисе, подивись. Він нахиляється. Хлопці, зайшовши подолякові з тилу, Уважно, без сміху дивляться. Осколок гострий і маленький, як овід, впився в тіло. Денис Блаженко бере його пальцями. «Тягни!» – командує хома. Єфрейтер обережно тягне. «Ти нас демаскуєш!» – гукають хлопці хомі. «Блигшиш на самобуду!» Осколок витягнуто. «Засмоли, Денисе!» – каже хома землякові. Денис заліплює ранку бентом. І кров не йде. Заживай, як на тому сірому. Я ж вам цього не забуду, погрожує Хома в бік Дунаю підперізуючись. У санзвод підеш? Ти що, п'яний чи кулака просиш? Пішов би я на Страмовисько. Дуже ти боїшся страмовиська. Годі про це, каже Хома. А хто бовкне лейтенантові, приб'ю. Сам скажу, коли засохне. Командир роти і лейтенант Черниш курили, стоячи в тунелі під'їзду, і слухали далеку стрілянину з того берега. — Звужується кільце, як шагренова шкіра, — говорив Іван Антонович. — Тепер їм хоч круть, хоч верть, то... Він подивився на Черниша і чекав. — То під нашою міною смерть кінчив Черниш саме тим, чого ж дав Іван Антонович. Серйозна, без усмішки розмова про крутьверть відбувалася між ними майже кожного разу, коли вони були в хорошому настрої. В такий спосіб вони дозволяли собі пожартувати з вищого начальства з його манери розмовляти. Мимоворіт несподівано прогарчав ворожий танк. Він мчав на максимальній швидкості. Вилетів на перехрестя вулиць і, розвертаючись, став палити по прилеглому кварталу, де вже розташувались полкові тили. Мінометники в радісному запалі ринули до воріт, на ходу заряджаючи протитанкові гранати. «Куди?» – перепинив бійців старший лейтенант. Він вважав, що цей танк повинен стати здобищу артилеристів, а зовсім не мінометної роти. Черниш, вхопивши й собі гранату, шаснув поза спиною Івана Антоновича але старший лейтенант встиг таки вгледіти його. Черниш, гукнув він на здогінці. Черниш не чув, або вдав, що не чує. Танк газував вулицею назад. Гвардії, лейтенант, гукнув Черниша Іван Антонович і вилаявся так, як солідним педагогам зовсім не личило б лаєтись. Черниш прилив до підворітньої стінки Піратський танк мчав палаючи Вздовж цієї вулиці з горішніх поверхів на нього сипалися гранати Пляшки з пальною сумішчю Одні влучали, інші падали обіг танка Поперед нього весь асфальт горів Механік водій давав повний вперед Збиваючи полум'я зустрічним вітром І надіючись випорснути з вогняного мішка Черниш, зціпивши зуби, пошпурив гранату. Вона вдарила в борт. Невже втече? Невже вискочить? Черниш пошпурив другу. Граната гримнула під гусеницею. Гусениця, сповзаючи, потяглась за машиною, мов гадюка. Танк повернувся боком і застопорив. Відчинився люк. Стала підійматися з нього чорна, хромова рукавиця. В цей момент звідкись артилеристи дали по борту, і танк вибухнув, як бомба. Черниш повернувся на вогневу під захоплені вигуки товаришів. Але на цьому не скінчилося. Вночі пам'ятливий Іван Антонович довго і нудно пробирав свого лейтенанта. Він любив сповідати молодих чернеж слухав Антоновича покірно, проте чорні очі його похлоп'ячому сміялися із кристим гарячим сміхом. Вони сиділи на капе у командира батальйону. Був той час доби прицвітання, коли навіть не стихаючи від гулу Будапешт, помітно вгамовувся, зригаючись немов у важкій дрімоті рідкими вибухами. Так от розкажи, черниш, гвардії капітанові, говорив Іван Антонович, попихкуючи козячою ніжкою. Це розкажи. Про те, як танк підірвав? Ні. Розкажи, як порушив наказ командира роти. І переходячи на свій філософський тон, Іван Антонович запитав уже цілком серйозно. Скажи, ти замислювався над своїм чинком? Робив ти йому тактичний і психологічний розбір? Черниш думав про це. Справді. Що понесло його в ті ворота, де він дуже ймовірно міг позбутися голови? Офіційного наказу він не мав, навіть навпаки. Жадання слави. Було, може, й це. Але тільки ради цього навряд чи він згодився б ризикувати життям. Почуття помсти не знав, що мстиве почуття солдата важить на фронті багато. В одного фашисти спалили хату, в другого дочку вивезли на каторгу, третього самого гноїли в концтаборах. Цього не забудеш. Такі речі буває аж он як впливають на вчинки. Але чи тільки це? Чернишева сім'я в часи лихоліття була далеко від України його і гоя окупації не зазнала. Хата йому не спалено, його мати не звідала образ чужоземців, отже не особиста помстагнала його з гранатами до воріт. «Мені просто хотілося знищити танк», – сказав Черниш, – «щоб одним було менше, щоб хоч на крок чи півкроку ближче до фінішу, до салюту салютів». «Вважатимем, що відповідь більш-менш», – пожартував Іван Антонович у своєму дусі. Та хоча б уже пошабашитись, сказав капітан Чумаченко, закорюючи з кесета Івана Антоновича. Скільки вдома роботи жде, знаєте, до війни я працював електриком. Була така на півдні високовольтна мережа Дніпроенерго. Може, бачили за Дніпром по степу високі металеві щогли? Ото вона, між іншим, помітно змінила знаменитий український пейзаж. Мені випало щастя і будувати її, і працювати на ній. Коли ми ставили ці щогли, я ще був комсомольцем. Бравий, знаєте, хлопець був чубатий. А тепер ото як скроні вже снігом припорошило, задумано зауважив старший лейтенант. Що ж зробиш, Антонович? Потерло нас. І мережу мою потерло. Тих проводів, що я їх власноручно натягував, ложки при німця хвиливали. Проводи, знаєте, алюмінієві, товсті. Може, оце моя трофейна з них? невесело пожартував Черниш, дістаючи складен ложку за халяви. Може? І скільки там нашої праці вкладено, наших радощів, нашого серця, коли ми форсували Дніпро. Я побачив нашу славну щовлу, дніпрянку. Вона була змонтована на воді. Красуня, знаєте, була, легка, струнка, на високому фундаменті. А тепер дивлюсь, лежить, як утоплена головою в воду. Хотілося б так підійти, обняти, сказати, встань, підведись. Вам, мабуть, важко це зрозуміти. А для мене мережа була всім. Бо не тільки я її зводив, а й вона мене зводила, підіймала. Родом я з Лоцманської Слободи. Є така в районі колишніх порогів. Батьки й діди мої ганяли дуби по Дніпру. Так от, як стала діяти мережа Дніпроенерго, то й моє село змінилося теж. Було таке, як ото малюють українське село на картинах. Хатки під соломою та поля край дороги. Місяць над нею, а тут поряд з тополями виросли край шляху ажурні металеві щогли. Краса, електрика на вулицях, та ще вечори місячні, при щедрому освітленні жили. На очах, розумієте, краєвиди мінялись. І я, лоцьманський перубійко, гаврош Чумашок, стаю тим часом інженером Гаврилом Петровичем Чумаченком атакату мережа. Всю душу вона вбирала. І ось одного разу тривога. Лінійники повідомляють, що, мабуть, обрив. Звичайно, в таких випадках що робиться? Намикається рубильник і гайда, ремонтуй. Правда, для цього мусять зупинитися всі підприємства Новомосковська чи Павлограда на кілька годин, а то й на цілу зміну. І знаєте, Мені стало тоді так боляче за мою мережу. Не хотілося, щоб хто-небудь сказав про неї погане слово. Не хотілося почути його, як про кохану дівчину. І я взявся усунути обрив, не вимикаючи струму. Ви уявляєте, що це значить? Струм іде по мережі напругою в тисячі вольт. Коли бледь звихнувся десь, за секунду з мене був би попілець. Але що ж? Дав розписку, як перед операцією, що беруся добровільно. І взявся. Не говоритиму про технічні деталі цієї справи. Справа, знаєте, дуже делікатна. До того ніхто у нас не пробував так. Скажу тільки одне. Коли працював, а вона саме ніч, негода, сині іскри, мерехтять у іонізованому повітрі коло проводів, коли працював, ні разу якось не думав про себе. Мабуть, саме так, як Черниш сьогодні в під'їзді. Працюю, руки мліють, а мені так гарно думати, що всі заводи міста працюють безперебійно. Сотні людей стоять біля верстатів і не підозрюють, що десь у степу орудує штангою невідомий електрик. Дарма, що його кожної секунди може спалити струмом. Коли це вкрай потрібно, я розумію, розважливо буркотів Іван Антонович. А тут? Тут не було такої потреби. Де ж пак? На герці з тигром іде. В артилеристів здобич перехоплює. Не забувай, Черниш, що країна віддала фронтові своїх найсильніших, найміцніших, найвідданіших. Вона послала їх на Дунай не для того, щоб вони розтринькували тут свої життя наліво і направо. Антонович суворо засуджував тих офіцерів, які іноді заради зовнішнього успіху легковажили собою або підлеглими. «Невиправдані людські втрати – найбільша ганьба для командира», – говорив старший лейтенант. Щодо цього погляду Антоновича цілком збігалися з поглядами комбата. Завжди урівноважений і терплячий капітан Чумаченко ставав нещадним коли виявляв, що якась рота зазнала марних втрат людьми. «Ти розумієш, що дано в твої руки державою?» – пробирав він якогось небудь надміру запального вояку. «Не коня, не машину, не верстат». Шофер машину поб'є, та й то його судять. «А це ж люди! Люди, розумієш?» здається краще, ніж будь-хто розумів цей Іван Антонович. Залишаючись в душі суто цивільною людиною, він проте понад усіх інших ставив такий бійця фронтовика. «Може тому, що фронтовик щодня зустрічається смертью вічнавіч?» – вголос міркував зараз Антонович – він пізнає краще за інших справжню ціну життя. Ви помітили, що на фронті люди живуть дружніше? І мені здається...